Math masonwees son masonwees son math härskade över gwyneth i norra wales och han hade en besynlig egenhet förutom när han var ute i krig kunde han inte leva om han inte hos sig hade en ung jungfru som värmde hans fötter Vid tiden för den här berättelsen Hette flickan Gowen Och hon var oerhört vacker Gilwathi En av kungens brorsöner Blev djupt förälskad i henne Och höll nästan på att tyna bort av förtvivlan Hans bror Gudjon la märke till att något tryckte honom Och frågade om orsaken det kan jag inte säga, sa Gilwathi Du vet att Math kan höra den svagaste viskning Du behöver inte säga något, jag vet det redan Det är Gowen Gilvathy suckade djupt Att sucka hjälper inte, sa Gudjon Men oroa dig inte Jag ska ordna det här om vi kan få ut Math i krig Kan han inte ha flickan hos sig De båda bröderna gick till Math Och Guedjon sa att han hade något intressant att berätta Herre, sa Guedjon Jag har hört att det finns några konstiga djur söderut Det sägs att ingen någonsin har sett deras like Och att köttet smakar mycket bättre än nötkött vad kallas det? Frågade Math Svin sa Gudjon Vem är det? Och hur kan vi få tag i dem? Frågade Math Det tillhör Prydari Svarade Gudjon Det är en gåva från Aron Kungen av Anunn. Min plan är att tolv stycken av oss Beger sig till hans borg Utklädda till bader Och ber att få titta på dem Om han vägrar Sa Math Det ska jag se till att han inte gör Sa Gwydion Gwydion Gilvathy och tio följeslagare Fann Predari på ett av hans slott Och det bjöds att sitta ner vid hans sida vid festbordet när Pryderi bad en av dem att berätta en historia sa Gudjon att eftersom han var den förnämste baden skulle han göra det. Nu förhöll det sig så att ingen i hela världen kunde mäta sig med Gudjon när det gällde att berätta historier och han höll hovet trollbundet med sina berättelser hela kvällen. Till slut hade han inga historier kvar att berätta och vände sig då till Pryderi Herre, jag vill be dig om något Vad är det? Frågade Prudery. Jag skulle gärna vilja ha det där djuren Som du fick av Aron Du skulle gärna ha fått dem Svarade Pruderi Men jag har lovat Aron att inte ge bort dem Eller sälja dem Förrän det är dubbelt så många som det är nu Jag vet på råd, sa Gudjon Ge mig dem inte ikväll Men vägra mig inte heller att få dem Imorgon ska jag tala om för dig Hur du ska göra dig fri från ditt löfte De tolv unga männen drog sig tillbaka till sitt nattkvarter för att överlägga Eftersom Gudjon förstod att Pryderi inte gärna skildes från sina gåvor från den andra världen Beslöt han att lura honom Med hjälp av magi Han förvandlade några svampar Till tolv hingstar Med sadlar och betsel av guld Tolv svartvita hundar Med halsband Och koppel av guld Och tolv gyllne sköldar Nästa dag gick han till Predary igen Jag vet hur du kan göra dig fri Från ditt löfte till Aron sa han Istället för att ge bort eller sälja svinen kan du byta dem mot något annat som är mycket bättre du får de här fina hästarna med sina gyllne sadlar och betsel hundarna med guldhalsband och guldkoppel och dessutom tolv gyllne sköldar Pruderi gick genast med på bytet Gudjon tog hand om svinen och de tolv unga männen begav sig norrut det färdades så snabbt det kunde För de visste att Gudjons magiska djur skulle försvinna efter 24 timmar Och att Predary då rasande skulle komma efter dem När de var framme i Gwyneth Och hade svinen i säkert förvar i en stiga, Var Math redan på marsch ut Mot en här av uppretade krigare från söder Gwydion och Gilvathy förenade sig med Math men på natten smögde tillbaka hem till borgen. Gudjans plan hade lyckats och de två bröderna tvingade Jungfrun Gawen att ligga med Gilwaffi i Maths egen säng. Nästa dag anslöt sig de båda bröderna till Maths här och slaget inleddes. Det var stor manspillan på båda sidor. Till slut tvingades Prydarys här till återtåg och Prydary Utmanade Guedron Som var skuld till allt ont På envig Båda männen var eniga om Att det skulle göra slut på tvisten I den häftiga strid som följde Dödade Predari Med hjälp av sin överlägsna styrka Och sina trollkonster Sida 78 Männen från söder var förbittrade det hade förlorat sin kung, många av sina ädlingar och oräkneliga hästar och vapen. Männen från norr jublade och Math återvände i triumf till sin borg medan Gwythjan, Gilvathy och deras krigare begav sig ut på segertåg runt Gwyneths gränser som sedan var efter en sådan lysande bedrift. När Math kom hem och kallade på Gowen för att hon skulle ta hans fötter i sitt knä Kom hon djupt skamsen Herre, sa hon Ta en annan jungfru i din tjänst Till min stora skam har jag nu blivit kvinna Hur kan det komma sig? Frågade Math Jag blev tagen med våld, herre, sa hon Och inte gick det tyst till heller Hela hovet hörde vad som hände dina egna brorsöner gjorde det. John förde sin bror till din kammare. Och Gilvathi tvingade sig på mig i din egen säng. Sida 80 Jag ska göra allt som står i min makt för dig, Gowen, sa Math bedrövat. Först ska jag gottgöra dig för din vanära. Sen ska jag utkräva hämnd för egen del. Men du ska bli min äkta maka. Och jag ska ge dig obegränsad makt över hela riket De två bröderna var fortfarande ute på segertåg i landet Och kungen befallde då folket att inte ge dem vare sig mat eller dryck Och det tvingades snart återvända till hovet Var hälsad herre, sa det Men det var illa till mod. Har ni kommit för att ta ett straff? Frågade Math kallt Gör med oss vad du önskar, herre, sa det Jag kan inte förlåta er det onda som ni har gjort mig För den skam som jag har lidit Och för Predaris död För detta tänker jag straffa er Han grep sin drydstav Slog till Gilvathy med den Och förvandlade honom till en vacker kronjordshind. Gudjun försökte fly Men Math slog också honom med sin stav Och förvandlade honom till en kronhjort Gå nu och para er Och föröka er Och lev som djur Kom så hit igen om ett år Ett år gick Och en dag hörde Math Hundarna skälla vilt Ute på borgården Där ute stod en ståtlig kronhjort En hind och en fin liten hjortkalv Math rörde vid hjorten och hinden med sitt spö Och förvandlade dem till vildsvin Och sände ut dem i skogen igen Men hjortkalven förvandlade han till en liten pojke Som han lät döpa till lilla hjorten Ännu ett år gick Och återförde hundarna oljud ute på gården den här gången stod där en vild galt och en sugga med en präktig liten spädgris. Återigen rörde Math vida med sitt druidspö och förvandlade spädgrisen till en pojke och galten och suggan till varg och varginna. Ett år senare återvände det med en fin liten varjunge och denna gång förvandlade Matt dem alla till människor. Ni har gjort illa mot mig Men nu har ni straffats tillräckligt Men Gör i ordning ett bad för det här båda Tvätta deras hår Och klä dem i passande dräkter Bröderna återupptogs i hovet Och det första Math frågade dem Var vem det tyckte skulle träda i Gowens ställe Din systerdotter, Ariane Rod, Sa Gudjon genast Math sände bud efter flickan Och frågade henne om hon var jungfru. Flickan blev mycket förnärmad Ej annat än vad jag vet, sa hon Math grep sin druidstav Och sänkte den mot golvet Stig över staven, befallde han Så ska jag strax veta om du är jungfru eller inte Ariane Rod klev över staven och i samma ögonblick föll en präktig gosse med guldgult hår ur hennes sköte. Ariane flödde skamsen ut ur kammaren. Men i dörren födde hon ytterligare något. Innan någon hann se vad det var hade Gudjon svept in det i ett sidenlakan, sprungit till sitt rum och gömte i ett litet skrin som han hade bredvid sängen. Math såg till att det guldhåriga barnet döptes och tog som hand, och den underliga händelsen glömdes. Nästa morgon väckte sig Mellertid Gurdjön av ett svagt skrik från skrinet, och när han öppnade det såg han ett pyttelitet barn ligga där. Den lilla pojken i skrinet fick växa upp hos en fostermor i staden. Men besökte ofta hovet, och Gudjon älskade honom som sin egen son. Aryanrod, pojkens mor, ville inte kännas vid honom. Pojken växte snabbt, och när han var fyra år var han lika stor som ett års barn. En dag tog Gudjon pojken med sig till Ariane Rods borg. Hon hälsade dem välkomna och frågade vems pojken var. Din, svarade Gudjon. Vad heter han? frågade Aryanrod skarpt. Han har inget namn än, sa Gudjon. Ja, som min svarade Aryanrod. Då svär jag att han aldrig ska få något namn om inte jag ger honom ett och av mig ska han inget få. Du är en ond kvinna, utropade Gudjon. Du hämnas på pojken, för att han drog vanära över dig när han föddes. Men pojken ska få ett namn, även om det är mot din vilja. Han tog pojken och gick rasande därifrån. Kelterna ansåg att en människas namn skulle beskriva henne. Eller anspela på någon viktig händelse i hennes liv Men namnet skulle första gången nämnas helt i förbegående Gudjon visste att Ariane inte skulle låta sig luras av något vanligt knep Så han beslöt att föra henne bakom ljuset med magi Sida 81 Nästa dag förklädde Gudjon sig och pojken till skomakare och gick ner till stranden i närheten av Ariandrods borg. Där trollade Gudjon fram ett skepp av sjögräs och båda gick ombord och satte sig ner och började tillverka vackra skor. När Ariandrod fick höra talas om skorna skickade hon efter några par, men det passade henne inte. Trots att hon skickade med exakta mått på sina fötter var storleken alltid fel. Till slut gick hon själv ner till skeppet för att prova Gudjon och pojken var så skickligt förklädda Att Ariane Rod inte kände igen dem Utan slog sig ner på däck och talade med dem Som om det hade varit främmande människor Då kom en järdsmyg och satte sig på relingen Pojken sköt en pil mot den och träffade Ariane Rod skrattade Kors! Sa hon Var den guldhårige gossen Var säker på handen Där sa du det Utropade Gordian triumferande Nu har du nämnt hans namn Lai-lo-gofez Den lysande gossen Med den säkra handen Och genast blev skeppet Och alla de vackra skorna Åter sjögräs, Och Gordian och Lai återtog sina vanliga gestalter Namn kanske han har fått, sa Ariandrod ursinnig Över att ha blivit lurad Men jag svär att han aldrig ska bli krigare så Såvitt jag inte själv beväpnar honom Och det kommer jag aldrig att göra Några veckor senare kom två barder till Ariandrods borg Och bad att få underhålla henne hon välkomnade dem Och det fästades sjöngs och berättades historier Till långt fram på natten Nästa morgon väcktes Ariane Rod av skrik och vapenlarm Hon rusade fram till sitt fönster Och såg borgen omringad av en stor fiende här Och en stor krigsflotta ligga i viken Hon sprang förskräckt in till de båda barderna Och frågade vad det skulle ta sig till Ge oss vapen, sa den äldsta barden Så ska vi försöka hålla dem tillbaka Snabbt försåg Ariane Rods tjänare den äldre mannen med vapen Men själv utrustade hon den unge Just som hon gav honom skölden och svärdet avtog larmet Och skeppen och härarna försvann Istället för de två barderna stod Godion och Lai framför henne och hon förstod att hon återigen hade låtit sig luras av en sinnesvilla. Mot sin vilja hade hon gjort laj till krigare. Aldrig i sitt liv hade Ariane Rodd varit så rasande. Även om han nu har namn och vapen, svär jag att han aldrig ska få en hustru. Du har alltid varit en ond kvinna, sa Gudjon. Men en hustru kommer han ändå att få Mot din vilja Den här gången bad Godion Math om hjälp Jag ska göra honom en hustru av blommor sa Math Av blommor från ek Och ginst och älgjört Skapade han den vackraste flicka Mänskliga ögon någonsin sett Det gav henne namnet Blood Eyeweth eller blomsteransiktet När Lai blev giftas vuxen Tog han henne till maka Och så blev Arjanrod överlistad igen Av Gudjon och Math fick Lai en egen borg bland kullarna Och där slog han sig ner med sin hustru Och härskade över sitt rike i många år Berättelsen om Lai slutade melertid inte här. För genom ondska och list miste han sin hustru och nästan sitt liv. Först efter stora lidanden lyckades han ta hämnd och återtog slutligen sin rätta plats som härskare över Gwyneth. Sida 82.